va puntorgc l'eco de la vall Org. I també per Internet a Ràdio Benvingudes i benvinguts al primer programa de la tercera temporada de l'Eco de la Vall. Com heu passat l'estiu? Heu gaudit de les vacances? Doncs un servidor ja tenia ganes de compartir amb vosaltres les tardes de diumenge amb aquest magazín sonora ecologista que continua un any més des del 2019 i ja en van tres. Aquesta temporada des del programa... Proposarem solucions per encarar l'emergència climàtica a partir de les experiències i les accions de persones i col·lectius garrotxins, però també d'arreu de Catalunya. Accions concretes que ens puguin servir de guia per transitar la gran transformació que afronta la humanitat degut a la crisi ecològica i l'emergència climàtica que té i tindrà efectes econòmics i socials. Comencem, doncs, la tercera temporada amb una entrevista al documentalista olotí Marc Planagumà, enregistrada a l'espai Núria Social d'Olot aquest dijous passat, on, precisament, vam fer la darrera entrevista la temporada passada amb Resilience Earth. Però abans de compartir-vos la xerrada amb en Planagumà, vull llegir-vos un fragment d'una carta del professor Peter Kalmus, científic del clima al laboratori de propulsió de la NASA i editor, col·laborador de la revista Yes Magazine. Calmus va publicar una carta el febrer de 2017 animant els científics a dir tota la veritat sobre l'emergència climàtica. Us llegeixo dos paràgrafs del final d'aquesta carta. Els científics som els que sintetitzem les lleis de la física amb les observacions del passat recent, les reconstruccions del passat llunyà, els complexos models informàtics i un espectre de possibles comportaments humans i els integrem en un futur possible. Som els que ens enfrontem a la bèstia cada dia. Si el futur cap al que ens dirigim sembla aterrador, ens correspon alertar que és necessari un canvi de rumb. Hem mantingut el rum massa temps i ara, sincerament, la realitat és alarmant. Però el públic i els responsables polítics no parlen el nostre idioma i per això hem de saber despendre'ns de la bata d'autoritat científica i parlar des del cor. Hem de deixar que les nostres emocions brillin. Hem de convertir-nos en narradors. Transmetre -la, a la ciència, per molt vella i convincent que sigui per nosaltres, no ha funcionat. Tenim la responsabilitat d'explicar tota la història. Això és el que intentarem fer també aquí, a l'Eco de la Vall, aquesta tercera temporada, donant veu a la gent responsable com en Peter Calmus. <fixi> Recordo que ens podem escoltar al 107.7 de la l'AFM i per internet a radiolesplanes.com cada diumenge de 5 a 7 de la tarda. I abans de començar, vull fer dos agraïments especials als companys de Ràdio Les Planes, a en Jordi Soler, perquè gràcies a ell la ràdio funciona tant a la FM com per internet, movent sempre els cables i programant els ordinadors perquè tot estigui a punt i en solfa. I també vull donar les gràcies a en Joan Soler, director de la ràdio, per estar sempre atent a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta ràdio municipal, que, per cert, ja té 41 anys d'emissions. Això és l'Eco de la Vall, un programa de ràdio independent, al servei de la gran transformació ecosocial que el món necessita fer per superar la crisi ecològica i l'emergència climàtica. Pensem globalment i actuem localment.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 Em trobo a la sala polivalent del Núria Social amb Marc Planagumà. Bon dia, Marc. Hola, bon dia, benvingut. En Marc Planagumà és cineasta, documentalista, fotògraf i amb ell parlarem dels seus documentals, que són molt interessants i que ens donaran peu a xerrar molts continguts i moltes coses d'aquí de la comarca de la Garrotxa, però també de qüestions més universals com ens agrada tractar aquí al programa. Um, tu ets nascut a Olot, oi, Marc? Sí, sí, uh, el meu. A més, no em, puc, no, em puc, no em puc amagar, perquè Plana Gomà és, és un nom bastant garrotxí. Per tant, sí, sí, sóc nascut a Olot i, i em sento molt orgullós de ser d'aquesta terra. Per què dius que és un nom molt garrotxí, que teniu una nissaga ja antiga, que, no. que viu aquí? De fet, no conec l'origen etimològic dels Plana Guma, però el que sí que és cert és que és un, un nom molt endèmic de, de la comarca, que s'ha escampat poquet i que, i que per això per això dic que és molt, molt, molt garrotxí. Mm -hmm. Molt bé. Si sí, et sembla, per començar, fem un, com un petit joc eh, que he pensat, et plantejo uns titulars, que són d'actualitat alguns, i tu has de, de definir eh, aquests titulars o, o aquests fets amb un gènere cinematogràfic. Els oients i, i tu, evidentment, també doncs, ja, ja sabem que hi ha diferents tipus de gèneres, com el western, les romàntiques, les pel·lícules d'aventura... Llavors tu has de definir això que jo et descric eh, com si fos una pel·lícula, segons la teva concepció d'aquests fets. Per exemple, la taula de diàleg. No cal que dir que em refereixo a la taula de diàleg entre el govern espanyol i el català. Correcte. Um, romàntica. He explicar el perquè? <ríe> si vols... Bé, bueno, perquè és com una història d'amor de, de i desamor, no? I que, que bé, bueno, això és una, un capítol més d'aquesta d'aquesta relació entre entre dos, dos parts. Molt bé. Els tres mesos de confinament del 2020, com els va viure? Quina pel·lícula van ser? Ciència-ficció. Ciència-ficció pel sol fet que va ser una cosa nova, eh, bastant... Uh, els únics referents que teníem quan va passar això era, era, era cinematogràfics, precisament uh, i era, semblava que, vi, que estaves visquent una cosa no real, llavors per això per això poso ciència-ficció Les festes d'altura? Mm, no ho sé potser les festes d'altura eh, hi ha més alguna cosa molt nostrat jo diria rock and roll d'acció. d'acció total, sí, sí Uh, el mercat dels dilluns d'Olot ara no ve cap, cap gènere cinematogràfic sinó només d'escriure el que és i el que penso que, que ha de ser un mercat llavors jo crec que, que, que és una cosa de... que ens ve del passat que en certa manera és, pot semblar o va passar una època una mica anacrònica pel seu fet de quan va haver-hi el boom de totes les grans superfícies comercials però jo crec que és el futur o l'esperança de de, de, de, la nostra, de la nostra, diguéssim, societat. Mm -hmm. Et desejo el titular. Continuem amb el joc? Sí. Correcte. Un nen de Castelló, el primer cas al món que ha hagut de ser hospitalitzat per addicció a un videojoc. Mm -hmm. El va haver d'internar en un hospital clínic per la sí, seva addicció. sí. sí. Clar, és que em costa una mica aquest joc de relacionar titulars i actualitat amb, amb, amb, amb, perquè, clar, tot el que dius és actual. Terror psicològic, Llavors, per exemple, psicològic, uh... o drama. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, un drama, realment és un drama, sí, sí. Si vols, pots posar el gènere i inventar-te l'adjectiu després per poder... ja sé que és difícil... Sí, sí, sí. sí. A, a mi personalment el, el que més m'ha impressionat d'això és que sigui el primer cas... O sigui, sabem que els videojocs generen molta addicció, així com les xarxes socials. Per tant, que sigui el primer cas al món de que ha hagut de ser hospitalitzat amb sorprèn. Però, en fet, això ho podem tractar més endavant. Com que avui parlarem d'audiovisuals i, i, i de temes de comunicacions, podem parlar de la qüestió de les xarxes socials. Seguim amb, amb aquests titulars. Em... Emergència climàtica. Això sí que és terror. Això és terror 100% perquè realment estem la gent no, no, no se'n fa, no fa el, el, el càrrec, que, que estem trencant tots els pronòstics eh, negatius i que realment les noves generacions, si no es posem les piles, tenen poc futur. Per tant, és, és un terror, però que posa la pell de gallina i que és un terror real. La transició energètica. Eh, necessàries, sens dubte. Uh, clar, aquí la veig més, mira, ara la qualificaré com a bèl·lica pel sol fet que, que és una, una lluita que, que tenim la, la humanitat uh, també per, i sobretot per treure el poder de, de les grans corporacions energètiques que encara volen anar extreent... Uh, o traient beneficis d'un tipus d'energia que ja no és sostenible. Mm. Esperem, esperem que no sigui així, però tenint el precedent dels combustibles fòssils on hi ha hagut les guerres d'Iraq, uh, precisament pel petroli o, o, o, o de Líbia, que, que, més que, re, més que, que abans que guerres van ser invasions i ocupacions uh, molt bèsties. No? Tots recordem el trio de les Azores, per exemple. Seguim amb, amb aquesta llista. La marxa del, del Barça de Messi. També romàntica, no? Uh, sí, sí, realment és... és... Jo sóc culer, tot i que no, no m'agrada el, el món i la indústria que hi ha al voltant del futbol i si ens apassiona una mica el, el Barça... Uh, el fet de poder haver viscut un personatge com en Messi és, és, és, és, bueno, ha sigut un, un orgasme eh, que ha durat molt de temps i que ara el fet que marxi és com, és com la parella que et deixa no? que et dona aquesta sensació de dir, bueno, s'ha acabat una cosa molt, molt bonica però això és romàntica, però bueno res, res transcendental molt bé. Mentre jugava al Barça, diguéssim que és una pel·lícula eròtica, entenc i, i quan ha marxat ha sigut un drama romàntic Exacte molt bé ara et permets que, que faci les següents eh, una mica més personals fins allà on tu vulguis eh, la teva infància eh, molt bona molt, jo crec que, que tenia, tinc, tenia, tinc uns pares que m'han estimat tinc germans he estat en un, en un, en un societat de confort que no m'ha faltat de res i, i per tant jo la desitjaria per tots els nens i nenes del món molt bé. Um, aquesta setmana ha començat a, el curs escolar i em, em consta que ets pare i, per tant, la pel·lícula que hauries d'escriure és portar els nens a l'escola o anar-los a buscar. Ara mateix és una mica d'acció. Eh, eh, acció barra intriga perquè, <ríe> perquè els meus fills són petits, fa poc que, que estan escolaritzats a l'educació pública i encara és un, un repte no? veure com, com, com, com s'integren i com hi van, per tant tens com aquesta, aquesta, aquesta passió a, a la panxa de, de com estan, per tant això seria una mica d'intriga, però acció perquè comences el, els horaris, la rutina, has de ser tal hora a tal, tal, tal lloc, jo tinc bessonada, per tant també sempre eh, mobilitzar-los es, es, es requereix d'energia anar a comprar roba, per tu Superflu és una, és, per mi, jo, jo no m'agrada anar a comprar roba i si ho hagués de qualificar amb un gènere cinematogràfic tampoc és terror però és una cosa que crec que, que, que, ens, han, que ens han creat la necessitat i, i no hi hauria de ser-hi no t'agrada, vaja, i mai tindrías un personal shopper, que diu, no. Ehm, l'últim somni que recordis. Uh, sí, l'últim somni que recordo és està vinculat amb un projecte al d'Uniterra i que és, que és un projecte molt molt xulo que estem que estem explorant diferents, um, diferents potser després en parlarem, diferents, uh, Uh, facetes humanes i una és inconscient. llavors dins l'inconscient intentem, intentem integrar el documental a aquesta part o inconscient o mística o, o religiosa o el que sigui i vaig somiar precisament uh, estava, estava, estava a un, editant un documental que, que, que estava d'un personatge que es diu Toni Medalla que, que encara molt bé una manera de, de treballar el, el, la terra i el fang però d'un punt de vista molt, molt personal que és el que ens interessa i vaig somiar que que, que, que uns nens tenien de sortir el, el documental eh, manipulant, manipulant fang uh -huh. i res i precisament eh, avui mateix eh, he lligat la, la producció d'aquesta escena i la, la gravarem aquest cap de setmana a Sant Feliu de Pallerols Molt bé Um, ara, ara en parlarem d'aquest de, de documental pilot produït per Uniterra. Ens pots comentar que és Uniterra perquè fan unes xerrades i uns cicles molt interessants, realment. I ha citat en Toni Maralla, sí. que jo no el coneixia personalment, ho, ho haig de dir, però sí que he vist en aquest pilot doncs, que, que és, eh, és bomber o era bomber i és ceramista, no? artesà. Ara en parlarem. Uh, si vols, pot, podem en, a, escoltar un fragment d'aquest pilot, que ens parla de la base més espiritual o com ja entén aquesta uh, connexió entre, entre el fang, com ho deies de la ceràmica i, i la qüestió espiritual. El que ens interessa és, sobretot a què fa el tempo. Dim el temps que cada passigada una mica ser conscient de, de que estem aquí, que estem pasigant, no? estem sentint. I el creixement diguessin d'aquest espai, aquest buit que es va produint, d'aquest ple que tenníem, hem d'intentar que sigui mort que feia èmfasi, per mi, era aquest canvi de velocitat, de, de com vivim a les ciutats i tal, a quan tu vas amb un tempo, aquell que estem gaudint, mm -hmm. de fer una peça tranquil·lament. Ara, si nosaltres prevegem, si nosaltres anem desacelerant, a nivell individual i a nivell col·lectiu, anem a desacelerar perquè no anem bé. Anem a gaudir una mica de... no? dels processos i de tornar, a... com de tindre 100 plats, no? O, no sé, 10 vols, 3 de temps, no?, per dir alguna cosa, si són 3 a casa, i cuida'l. Abans de comentar això que hem escoltat de, de la veu d'Antoni Toni Medaia, digue'ns eh, com és que has, que has fet aquest pilot, a, a aquest eh, documental? Bé, perquè, perquè precisament és, és el documental més experimental que, que, que estic fent i que, i que he fet mai i no parteix des de, des de, des de la concepció clàssica de, de fer un documental, que és, que és primer fer un treball de preproducció, llavors jo anar a rodar saps? està tot relativament eh, planificat eh, com explorem una cosa nova som un equip de treball també multidisciplinar i el que podem fer és un documental que posi una mica la imatge i el sentiment de la filosofia d'Uniterra llavors, com no sabíem el que volíem fer vam eh, amb, amb, amb amb el qui finançava el, aquest projecte, li van dir: "No bueno, farem un pilot, te'l te mires i, i decideixes seiem, si continuem o no produint aquest documental I hi va sortir això. Uh -huh. És de, El rodatge ha sigut a l'any 2019, més o menys pot ser o, o 2020? Sí, ha estat durant un any aproximadament i s'hi sí, sí, vam començar 2020 sí. Molt bé. La gent que no conegui UNITER la pots explicar què és. Uniterra és l'universitat de la terra de Catalunya està inspirada amb la, amb l'Uniterra que, que hi ha Chiapas a Mèxic i precisament el que pretén és, és, és donar, donar claus o donar pautes o donar eines pedagògiques o portar filosofia per tornar a aprendre com evitar el món des d'un punt de vista eh, més coherent i eh, i tornant a connectar amb, amb, amb el que és la Terra que estem tornant totalment desconnectats llavors, bueno, la filosofia és molt àmplia però això seria el resum Aquesta universitat que, que citava Marc Planagumà de, de Xapes està a Sant Cristóbal de las Cases si no recordo malament i vaig tenir l'oportunitat d'estar al 2007 o el 2008 i clar, la diferència principal és que està vinculat doncs, a a les poblacions indígenes, no? també no només rurals sinó urbanes, eh, però també mestisses. I Uniterra, a aquestalunya doncs, som, som europeus amb, amb el que ens diferència, però també amb el que ens pot unir. No? Precisament aquest estiu ha, ha vingut una delegació dels zapatistes i per tant aquests vincles existeixen no només històrics. Eh, per exemple, per posar només un exemple, el país va veí de, de Mèxic, frontera amb Chapes que és Guatemala, el 15 de setembre celebraven el, el bicentenari no, de la seva independència de, de la colònia espanyola. Eh, tot i així, doncs, hi ha coses que ens uneixen i inclús eh, són, són referents per, per molts europeus com nosaltres, no?, a, a aquests pobles. Sens dubte, sens, sens dubte, veure, jo també els, els zapatistes els conec des de, de l'origen del 96, quan es van aixecar a Sant Cristóbal i de fet abans que comencés a fer eh, professionalment el tema documental eh, vam començar a cooperar amb Nicaragua, Guatemala i Xapes eh, amb una ONG de, que vam crear de monitors cooperants aquí per tant és, és un tema que, que també eh, el, el conec de fa temps llavors eh, jo crec que, que els zapatistes realment són, són visionaris de de, de, de com, de com hem, hem de veure el món sobretot des d'aquest prisma occidental de la globalització ells, ells precisament tenen una manera d'organitzar-se de, de, de relacionar-se amb la Terra d'establir uh, um, organitzacions hor horizontals que que val, que, val, bueno, que val molt la pena estar al cas i aquest vincle que, que es va que, que es, amb el món que, que, o aquests missatges del món que van, que van començar eh, a deixar el 96 eh, ara tenim el sort d'això, que, que tornen, ens tornen a venir eh, però en aquest cop eh, físicament estan de visita i de fet aprofito per dir que aquí el Núrius Social som eh, tenint de, de, de venir una delegació aquí aquí a, a Olot a passar una setmana a viure amb nosaltres però que finalment per traves diguéssim burocràtiques vindran més tard però, però si, si algú està interessat en, en conèixer de primera mà els sapatistes a la Garrotxa aprofito per fer aquesta crida que, que, que quan siguin aquí a Olot eh, intentarem posar-los en contacte amb, amb, amb, amb col·lectius de base mm -hmm. um, Ara parlaves d'aquests monitors i de la cooperació i també intentarem parlar amb aquesta xerrada amb en Marc Planagumà d'un documental seu que es titula Girona-Fàrcia i que parla de, dels vincles solidaris entre la ciutat de Girona i els camps de refugiats saharauis de Fàrcia, que és, és el nom que correspon a un camp de refugiats, el Sàhara. Eh, després en parlarem perquè és molt interessant també i i és un poble que doncs, realment que està passant una situació molt difícil amb, amb la nova guerra doncs, que, que ara doncs, no ens arriba informació però que ja entra el Frente Polisario i Marroc que està ocupant doncs, aquests territoris amb la connivencia d'Espanya que també se'n beneficia de l'extracció de molts recursos que són del poble saharaui la pesca, eh, recursos minerals, etc. En podem parlar després. Si et sembla... Eh, Fem una cita ràpida al, al documental doncs, més recent, que em penso que encara no, no has estrenat, que és a Sisquet i el seu germà. S'ha estrenat ja o, o encara no? No, no, de fet, l'estrenat serà el 6 de novembre, aquest 6 de novembre, al Cines Olot, i estic en plena postproducció, vull dir que estic, estic ara editant-lo. I és un documental també de llarg recorregut, serà també dels documentals... Uh, que personalment tinc, tinc més ganes de, de, o, o, o, o, o l'he creat des de, des de... o sigui, li tinc molt de cariño. perquè fa més de 3 anys que, que, que l'estem rodant òbviament amb diferents ritmes uh, pel camí bueno, hi ha hagut anècdotes un dels protagonistes que era un, el germà d'en Sisquet s'ha mort i i, bueno, i tracta un tema que jo crec que és essencial, que és la memòria històrica, que també és de que, que és un tema que, que com que vivim en el país que vivim doncs no s'ha no no encara no s'ha tancat una ferida que, que, que, que es va obrir al 39 exacte, no va dir això perquè el, el, els oients i les oients se situin, estem parlant de la guerra civil i dels refugiats que van haver, haver de fer doncs, aquest trànsit o aquesta fugida, millor dit, de, de la Garrotxa, precisament, d'Olot cap a França, no? amb tot el que va suposar i el que es trobarien després. Com que tenim molts documentals a comentar, eh, només eh, escoltem el tráiler, si et sembla, i deixem doncs, que, que els oients es quedin amb, amb aquesta veu de, del, del germà d'en Sisquet, que si ens vols recordar el nom... a eh, Miquel Serrat. I el Sisquet, el seu nom... Francesc Serrat Pujolà Francesc Serrat Pujolà i ara escoltarem el seu germà el seu germà, és... Miquel Serrat Pujolà que és, que és el germà d'en Sisquet que durant el documental precisament que partia d'un llibre que van editar la Miquel d'Anticarrilles de Catalunya doncs arrel d'editar aquest llibre jo vaig creure que aquest llibre tenia, tenia molt de recorregut a nivell documental i mentre es començava a rodar el documental va aparèixer aquest germà viu eh, que estava a França, exiliat des del, des del 39 i, i res, va ser una sorpresa que li va donar un salt brutal al documental i, i res, eh, no us avanço res més Molt bé, escoltem el tall. Jo sóc el germà del 6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 tenir almenys menos vint o trenta homes era tinent de, de, de les forces franceses de l'interior i es va batre molt, eh, molt contra els romans també. van dir aquí a dir i per tot els espanyols podien anar a alliberar l'Espanya Fra, de Franco i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 jo, jo volia fer altra cosa anar no? a grups i, i entrar a Espanya. Quan, quan va ser l'últim cop que va veure en Sisko? Eh, és, és després de Batllarán, després de Batllarán. Mm -hmm. Varen passar malament, eh? mm -hmm. Una última pregunta. Per què vas posar Francesc al teu fill? Uh, és per això. Per això sí, sí. Quan vaig a, a veure els amics, n'hi ha molts que em diuen són contra que, que viguin els refugiats. I, i jo els hi dic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 qüestió sorpresa que, que fan que avanci cap a una direcció o una altra o que es transformi d'una manera important amb no? l'aparició d'uns d'aquest testimoni que en més dimensió el principal del documental al final, o un dels principals Sí, és un dels principals clar, pensa que en, en Sisquet eh, que deixa'm apuntar que en Cisquet era, era, era el fill del darrer alcalde de la República d'Olot anar anarquista doncs donc en Cissket diguéssim va, va agafar molt de protagonisme, lluitant contra els nazis amb la resistència francesa. i llavors quan va acabar la segona, bueno, quan estava a punt d'acabar la Segona Guerra Mundial i quan els francesos havien derrotat en, en Hitler, es va decidir venir a lluitar contra contra el dictador Franco i aquí el van, el van enxampar i el van, van afusellar llavors el documental partia d'aquest reconeixement d'algú que havia donat la seva vida i la seva joventut per uns ideals uh, partint d'això ara m'he perdut no, que, que era un personatge històric com és un alcalde sí no, int d'això clar um, i sobrem... sí, ja, ja partint, partint d'això um, clar no es tenien imatges d'en Sisquet, però és clar va marxar el 39 amb 16 anys uh, i el que va passar a l'exili uh, um, doncs es va perdre tot i com va morir amb 24 anys a Barcelona um, no se sabia quina cara feia se, se sabia la història a través de, de documents del partit Comunista i de i d'informes que, que s'havien recuperat a arxius però no sabia qui era aquest personatge i el fet que el seu germà estigués viu, ens telefonés un dia i digués ehm, jo sóc el germà de Sisquet doncs, doncs clar, va ser brutal ens va poder ensenyar fotos seves i ens va poder explicar de primera mà qui era el seu germà i, i, i també completar amb, amb, amb les seves vivències que també són, són de llibre molt bé, doncs, apuntat el tenim, Sisquet i el seu germà, i aviam si el podem veure d'on som, alguna projecció eh, abans de que acabi l'any per aquí, Olot. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Anem, anem a un altre documental també interessant que es titula Televisió de la Garrotxa, que és el nom de la primera televisió eh, local, en aquest cas privada, que va funcionar entre els anys 1984 i el 88, 4 anyets, però que, que és una televisió pionera aquí a la comarca i segurament doncs, també doncs, a, a la resta de Catalunya. A, a... Més de 1.500 cintes de vídeo guardades en un garatge que s'han de digitalitzar i apareix allà un material doncs, molt interessant que també és part de la història, no d'aquesta memòria històrica que comentava abans, de la Guerra Civil, de la postguerra, que mai serà prou la feina que fem per, per eh, portar-la cap al present, per entendre el passat i doncs poder doncs, entendre també com és el present i el futur que, que ens toca viure és més proper però també és forma part de la nostra història. suposo que també com a documentalista com a cineasta va ser interessant aquesta feina perquè eh, ens, ens parlava aquests primers pioners de la televisió aquí la Garrotxa ens, ens estan parlant de com, com som, com és la gent de la Garrotxa, eh, més enllà doncs, de, dels formats i, i de quins programes fessin, no? Sí, sí, de fet va ser una televisió totalment amateur que, que l'interès precisament és, és això és, és veure eh, què van gravar com ho van gravar i, i, i poder veure uh, la nostra societat en moviment uh, als anys 80 llavors, llavors bueno, jo crec que té, té molt de mèrit perquè és coetani amb, amb TV3 l'inici de TV3 uh, penseu que abans de la televisió de la Garrotxa només hi havia televisió espanyola per tant aquí encara la cultura audiovisual que ara la tenim tant a l'abast era, era molt, molt precària i molt iniciàtica i, i ha sigut un projecte això molt, molt interessant el que passa és que també ens ha, ens ha fet patir molt ha sigut molt d'intriga perquè pensa que fa quasi 40 anys d'aquest material no s'ha guardat amb les condicions que tocava i moltes de les cintes estan, estan, estan ja vull dir que no es poden recuperar llavors si això ho afegeix que la tecnologia per exemple de les cintes beta els vídeos beta doncs ja no hi ha recanvis, ja no existeixen vídeos eh, només existeixen els que els particulars tenen i si se trenca una peça d'aquest vídeo ja no hi ha recanvi doncs, doncs va ser, ser d'orilló el mm. fet de digitalitzar que no està tot digitalitzat però, però tot el que jo considerava que podia ser interessant digitalitzar doncs ha sigut eh, difícil però més enllà d'això, aquest documental és que es pot veure està penjat a, sembla, a la TV la televisió, és un, un divertiment, tot. vull dir que és, és veure el bé que ho passar aquesta gent i, i veure i recordar i fer memòria de com eren els, els anys 80 a la Garrotxa. Molt bé. Si et sembla, escoltem a l'inici de, del, del documental. Avui us volem parlar de la primera televisió local que hi va haver -hi a la Garrotxa. Es deia Televisió de la Garrotxa i va existir des del 1984 fins al 1988. De fet, en uns minuts estrenarem un documental produït per en Marc Planogumà d'una forma brillant i que explica la trajectòria d'aquesta televisió que va ser pionera. Comprant màquines, ja t'ho he dit, 11 màquines, tots els monitors, tots els vídeos... Tampoc fa tant, fa 30 anys... Bueno, però són 30 anys, eh? Amb tecnologia, 30 anys és molt, però tampoc és tant, eh? No, no, són 30 anys, tu. I heard you on the wireless back in 52 Flying away content tuning young it didn't stop you coming. Video Kill de Radio Star, aquella cançó que deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Segurament no ho ha aconseguit, però per molts ha estat una cançó referent quan parlem del món de la televisió. I és que el televisió va tenir un precedent. Es deia Televisió de la Garrotxa. Va existir des del 84 fins al 88 i va estar impulsada per unes persones que, com vam començar molts, no en veiem ni un per fer possible un projecte audiovisual. Un d'ells era l'empresari, de fet el liderava era l'empresari francès del Forn. Francesc, què tal? Com estàs? Bé, gràcies, senyor. Quants quant records es deuen recuperar no, de tot allò? Eh, escolta, eh, vaig veure... He vist aquest documental i, escolta, vaig veure... Bé, bueno, no em podeu imaginar eh, el, que em va, el que em va agradar veure tantes persones eh, amb el meu record. I, I el documental està bé perquè surten, eh, diguéssim, molts, molts que feia a la televisió però en falten molts, perquè ja no hi són, Clar. per desgràcia, i però amb molt, molta il·lusió, eh? vull dir, i tot el que varen fer i el treball que porten a dintre val la pena eh, fer tot això de, de, de, de, de, de digitalitzar. Eh? De fet, en Quim Roca, que tal com estàs, Hola. és una de les persones que està al cap davant d'aquest procés de digitalització, que eh, segurament quan un reviu aquestes imatges no, veu un passat de la Garrotxa que, que és molt ric no? i que el tenim en format audiovisual i que no existeix a masses llocs. I tant, és veritat cada, cada dia que estem posant una cinta per digitalitzar eh, un moment o l'altre t'atures i, i dius ostres, això, jo me'n recordo com era sí, aquest sí, carrer sí, sí. aquestes persones que ara malauradament ja no hi són és, és, és francament un, un petit tresor o un gran tresor per sí, la comarca sí. i per Olot doncs poder eh, eh, tenir aquestes imatges i poder-les anar digitalitzant i que properament a curt, curt termini no, però mitjà termini puguin, ho puguem puguin, tenir, ho no? podem veure tothom Francesc, vols ser com uns visionaris vosaltres en aquell moment Mira... que de fet era un moment on naixien eh, aquests projectes sí. col·laboratius de, sí. de teles, de ràdios locals sí, és, és que és, és... Mira, eh, vam començar perquè fèiem radioaficionat, ens agradava, bueno, el radioaficionat, no, vam ser tres, vam ser tres que, mira, ens trobàvem pues, cada diumenge, a cada, cada setmana, i va, i mira, fèiem i radio, tot el que sigui, i vam dir, ostres, tu, ja, i si féssim això, ni no deia. I després, pues, esclar, allò que passa que també teníem contactes amb, amb altres que volíem fer, no? Volíem fer. I mira, va ser un d'allòs que nosaltres vam començar. Va començar, saps, allò que comences i a si algú segueix. Uh -huh. no? I, I, va que sí. I va resultar que sí. Perquè es van seguir doncs bastantes televisions, que podríem dir, dintre de tot, eh, la de Cardedeu, eh, podríem dir la de Blana, la de Figuera, la de Girona, la de Lloret... Eh, vull dir, moltes, eh? Vull dir... Se m'escaparia d'allò, ara em penso no sé si quanta són, més o menys. Ara són quasi 40. Precisament. Entre públiques i privades. Precisament, i això és un començament dir fantàstic, que m'hem ajudat, que una cosa que estava tan restringida, perquè estava molt restringida... És que, com aquell que diu, veníem de la televisió espanyola única i exclusiva. Exacte, evidentment i això estava vigilat amb amb en manu, tenien vigilats com podien, eh, i ens miràvem miravam de, de com podíem i, i, i de fer-ho, i la tolerància una mica i lo que sí, suposo que varen poder realitzar-ho, però es va costar. Doncs, aquest àudio que hem escoltat no és del documental, sinó que és de al programa Dolot televisió Pros i Contres, que el presenta l'Albert Brosa i que en, doncs, li feien una entrevista en el Francesc del Forn, que és aquest empresari que va ser el fundador d'aquesta televisió de la Garrotxa, que com dèiem va funcionar entre l'any 1984 i el 1988. El pros i contres doncs, també posa alguns talls del documental que, que en Marc Planagumà doncs, va, va dirigir i realitzar, no? però és el programa de d'Olot Televisió eh, actual. Deixa'm recordar molt, molt ràpidament, només, i així també jo m'ho apunto a la meva, a la meva agenda, eh, que d'aquelles cintes i d'aquella televisió dels anys 80 també hi ha un programa molt interessant que es diu Caminant per la Garrotxa, que està presentat per en Ramon Sala Canadell, que és el pare d'en Joan Sala, actual editor de, de Coma Negre, un editorial doncs, garrotxina doncs, bastant important, i el càmera d'aquest programa caminant per la Garrotxa en Josep Oliva aquests programes eh, s'han reamès s'han redifos aquest, aquest estiu el juliol del 2021 i suposo que seguiran a la web d'Olot Televisió ho dic per qui, qui vulgui doncs, caminar per aquesta Garrotxa dels anys 80 doncs, descobrirà eh, el canvi que hi ha hagut en qüestió de dos o tres dècades eh, eh, en aquestes masies i, i aquests entorns més rurals que s'han urbanitzat molt, no?, I, i han desaparegut en molts casos, també. Um, tornant a, a la qüestió d'aquest documental de, de la primera televisió d'aquí de, de la Garrotxa, um, hem de dir, doncs, que, que aquest arxiu comarcal de la Garrotxa, que, que permés la digitalització, també és, un, eh, és una cosa necessària i, i important, no?, a reivindicar, també, que tinguin els recursos eh, necessaris per fer una mínima feina doncs, de recuperació de, de material documental que permet després als cineastes poder fer doncs, a les seves pel·lícules i tenir aquest suport a, i aquesta doncs, complicitat de les institucions perquè doncs, dediquin aquests, a aquests recursos. No? Sens, dubte, sens dubte, de fet, l'Ajuntament d'Olot, que potser bueno, segur a nivell de la Garrotxa és l'Ajuntament que té més dotació econòmica, Uh, té una línia de, de, de, de produir documentals uh, de memòria històrica amb, amb, amb imatges d'arxiu I, i, clar, tots els documentalistes de, de per aquí la zona que hem tingut l'ocuació de fer això hem begut de, de l'arxiu comarcal de la Garrotxa i, i clar, és, és, és vital poder tenir un lloc on conservin, vellin uh, difonguin, ordenin uh, el nostre passat Si et sembla, escoltem un, un altre tall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 com amb un altre documental que comentàvem, el Salvem les Baix, es diu textualment, no hi havia conflicte laboral ni conflicte polític, era un món a part pràcticament, però els anys 80 eh, són, són moments difícils també, perquè, en fi, suposo que serà a final dels 80 hi ha tota la desindustrialització, eh, ja venim de la crisi del petroli de la final dels 70 i, per tant, no sé si eren tan transil·lesors, no ho sé. Eh, tu, tu, què, tu què en penses?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 de, del programa Redacció Setmanal. Com vostès sabran, l'Institut de Batxillerat Montsacopa, igual que els instituts d'arreu de Catalunya, estan portant a terme durant aquests dies una vaca que en un principi era indefinida, però que finalment es claurà el divendres, demà divendres. L'informatiu de televisió de la Garrotxa els hi vol portar algunes de les imatges del que és, o del que va ser, millor dit, aquesta vaga dels estudiants de l'Institut de Batxillerat Montsacopa, que demanaven una sèrie de punts. Com es pot veure en la pissarra d'aquesta aula que hem triat del centre de l'Institut de Batxillerat Montsacopa, demanaven fora els números clausos que volen votar, que volen democratització dels centres i que volen també la no supressió dels exàmens de setembre i la catalanització dels centres on estudiem. Així sonava doncs la, la música d'aquella època. Um, I tornant al que abans, recordem que el, el primer ordinador d'IVM és de l'any 1980. I per tant, aquesta televisió és quatània d'aquest inici molt, molt primitiu de la, de la Internet. No? Eh, I per tant doncs, és, és aquesta època de, de la que estem parlant. Eh, digue'm, dies que és el que et va fascinar més d'aquesta recerca. has dit que era un divertimento, però en fet estem parlant també de, de, de coses importants no? de, mm, el, el que recordis més ara mateix. Jo, el, el que m'ha fascinat més de, de, de fer aquest documental um, no estan les imatges, però les imatges sí que n'hi ha de, de divertides i, i, de, i de motives o, de, o de que et recorden, perquè, per sort, jo encara puc recordar com era aquesta època, jo soc del 74, eh, als 80 tenia això, 10, entre 6 i, i 12 anys o 14 anys, per tant, tinc memòria de, de l'època però el que m'ha fascinat més és, és com un grup de persones eh, de manera privada i totalment voluntària van eh, abocar tanta energia creativa i voluntària a, a fer una televisió això ara sí hi ha projectes col·lectius que funcionen a nivell cultural però però jo crec que no tant. Llavors, jo crec que en, en aquell moment, pel moment històric que eren i per la novetat que era, em, em, em va fascinar el fet de que tantíssima quantitat de gent s'ajuntessin al voltant d'un projecte que, que, que en traien, no en traien res més que, que, que, que passar-s'ho bé, aprendre i compartir. Això és molt bonic i era costa de trobar. Mm. Molt bé. Recordem doncs, aquesta, aquesta iniciativa individual o personal de l'empresari francès del Forn a qui va doncs, acompanyar molta gent, eh, com en Faustino Pérez, per exemple, un tècnic de, de televisió que també editava, perquè allà feien de tot, eh, i que són pioners, però és que aquí a la Garrotxa també, al món de la ràdio, per exemple, recordem que aquest any Radio Olot fa 70 anys, i per tant, a la part de les primeres ràdios a, a nivell doncs, de, de la península ibèrica, no? o per exemple a Ràdio Les Planes,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 més temps recordaré no tant per la part professional sinó per la part personal perquè, perquè va coincidir amb el naixement dels meus fills i hi havia tota la producció tota la planificació que, que el documental estigués acabat abans que neixessin mm. i abans, es van avançar dos mesos els meus fills i vaig haver d'editar de, de, diguéssim el, el documental amb els meus nens a l'incubadora, amb viatges a l'hospital, amb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 de tenir present que nosaltres érem una comunitat i continuem sent-ho amb un taranà molt conservador on l'obrarisme i la lluita obrera pròpia d'aquelles èpoques a casa nostra s'havia donat molt escadosserament. No som una zona a la que puguem parlar de, de conflicte obrer ni, ni pràcticament de conflicte polític. I des del punt de vista medioambiental hi havia una perspectiva on els aspectes de conservació de la natura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 i Suposo que havia d'altres moviments que, que de fora d'Espanya de, perquè a Espanya precisament no, aquest tema no, no estava, encara no estava dins el, el vocabulari diguéssim. Mm -hmm. També recollem el testimoni de Santiago Vilanova, que és periodista, escriptor i, i ecologista de Quilot, un, un referent també en, en aquest àmbit, en aquests àmbits i en, i en síntesi.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 el Parlament de Catalunya doncs, és un referent molt important que també doncs, l'explica com va ser el procés polític d'aquests primers doncs, partits de, les, de, de la primera legislatura no? eh, postfranquista, que no la primera democràtica, perquè hem de recordar que teníem una república, cada a vegades també eh, sembla que la democràcia comenci a l'any 78 o l'any 79. I hem de reivindicar també doncs, aquesta memòria republicana. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Podríem seguir parlant del documental Salvem les Valls, dirigit per en Marc Plana Gomà molta estona, però m'agradaria a la recta final d'aquesta xerrada comentar, aviam si podem, dos o, o com a mínim dos documentals més. Un altre molt interessant és La dona de la vaia d'en Bas, Invisibilitat i Patriarcat. Quin any el vau fer aquest documental, Marc? No fa molt, devia, devia ser fa tres anys, tres anys potser, o 2019, o per ahir. Molt bé. Um, parteix d'unes entrevistes que va fer l'Anna Fanolleda l'any 2014, si no m'equivoco, i està produït per l'Ajuntament d'Envas. Um, si et sembla, escoltem-me a l'inici de, del documental Segur que et sona la veu, A la veu en off, i després ho comentem. La vall. Què di d'aquest racó de Catalunya tan excepcional que no s'hagi dit encara? El sol fet que els locals la coneguem com la vall ja descriu el seu fet singular. No ens cal dir la vall d'en Bas. I, I si és que si es que algú s'imagina una, una vall, vall bucòlica, bucòlica, fotogènica, fotogènica fèrtil, fèrtil rural, rural, envoltada de muntanyes amb aigua abundant, fons, pobles de postal i emmarcada amb el perfil majestuós del Puig s'imagina sens dubte la nostra vall, la, la vall d'en Bas. Bas. Els forasters podrien dir que és l'única vall de la Garrotxa, però, però no. no. A la Garrotxa hi ha altres valls, altres rius, altres boscos, altres pobles... Tots, Tots ells, ells magnífics. magnífics, però per alguna cosa la vall és la vall d'en Bas. Terra, agrícola i rural, i rural per, per excel·lència ha estat una vall aïllada i particular, on la història ha passat com passa per tot arreu, deixant unes tradicions i una manera de fer ben particular. Però si anem més enllà de la forma i mirem al fons... La gent, les il·lusions i els sentiments, les emocions i esperances, les famílies que hi han viscut i han treballat... Quins vostres protagonitzen la història de la vall? Efectivament, ets tu mateix, a, a una altra veu. Qui és l'altra veu? Sí, l'altra veu és, és, és la meva parella, la, la Nuri Pascal, que és la... Si sí, sí, sí. algú analitza tot el meu treball professional al llarg de, de dues dècades doncs veurà que sempre va sortint una veu recurrent, és la Núria Pascal és la meva parella i, és, i tinc la sort de, de, que és locutor i professional que té una, una veu una veu privilegiada per fer aquest tipus de feines i, i res eh, això a més a més és, és la veu de un, de competència vostra Ràdio 90 que també és una ràdio lliure i cultural de, que ja porten una bona trajectòria i és, és, és la veu d'aquesta ràdio i de, i de moltes altres coses mm -hmm. Molt bé, per cert que aquí podríem debatre fins a quin punt la Vall d'Enbàs és més maca que la Vall d'Ostoles o si l'avall ha de ser l'avall d'envas, amb mayúscules, no ho sé, no ho sé. Eh? Però deixem-ho aquí, anem a la qüestió important del, del documental, que és aquesta invisibilitat i aquest patriarcat, que encara existeix malauradament en, en molts aspectes i per a moltes persones, però sobretot doncs, en l'època en la que van virar doncs, aquests testimonis, no? aquestes dones, que, com deien entrevista eh, l'Anna Fonolleda, i abans de parlar d'aquestes dones garrotxines que, que surten al documental, volia preguntar qui és l'Anna Fonolleda que recull aquests testimonis. A veure, aquests testimonis eh, els, van, els van recollir eh, a l'empresa cultural Educart a través d'un projecte que els hi van concedir l'Institut Català de la Dona, i qui es va responsabilitzar de fer entrevistes és, és l'Anna que és, que és qui va, aquesta empresa qui va decidir en aquell moment que, que les faria. No sé si és periodista o és... O és no, no sé si el conec personalment o és o és gestor cultural o és, o és historiadora no ho sé el que sí que sé és que, que, que l'encàrrec de l'Ajuntament de la Vall d'en Bàs era passar passat aquest material i que el realitzador hagués eh, fes el documental que creia oportús a partir d'aquestes entrevistes. Llavors, jo és l'encàrrec que vaig tenir a uh, visionar i escoltar tota, tota, totes les entrevistes i, com sempre em tiren més aquests temes reivindicatius, doncs vaig, vaig tirar pel, pel patriarcat. Mm. Podem escoltar ara, si et sembla bé, la Isabel Salamanya, que és professora de Geografia de la Universitat de Girona, que va fer una tesi sobre la invisibilitat de la dona al món rural, precisament. La dona, potser, malauradament, ha estat molts anys sumisa eh, del que em deia el meu home, el que deien els sogres, el que deien els pares, i, per tant, hi ha, hi ha hagut, diríem, una sumissió molt important a la pròpia família i a la pròpia societat, no? I jo crec que aquest és el gran problema, que aquesta poques seguretat sovint que tenen les dones d'elles mateixes de, enfront la societat. No? Allò de pensar jo no ho sabré fer, jo no sé res, jo no sóc ningú. Bé, això és una característica que, que tenim moltes dones no? i que fa que siguem invisibles molt sovint al món de la política, al món social, al món econòmic, no? aquesta, aquesta poca presència en el món públic de, de la dona. Eh? I jo crec que és una por estranya que portem immerses a causa, diríem, del pes de la història i de la societat, no? Tu creus que aquesta submissió de la dona a la família i la societat, que diu textualment la, la professora Salamanya, encara és una realitat avui a la Garrotxa i a Catalunya? Sí, sens dubte. Jo crec que, que ens queda molt de camí per recórrer. Tenim massa, masses anys acumulats, tots plegats, eh, de patriarcat i, i fins i tot gent que som conscients d'aquest problema reproduïm o està en el nostre ADN maneres i pràxis de fer que, que no són del tot justes. Llavors, jo crec que, que, fins, que no, fins que no hi hagi una realment revolució i, i les dones puguin tenir tot el protagonisme que se'ls ha amagat al llarg de la història, no, no hi haurà aquesta igualtat. L'exemple més clar, claríssim que, que jo veig és, és el tema de les cures. Les dones són els que porten les cures de, de la família de la gent gran dels nens i, i, fins, i clar, sí que tenen un, un, un paper que no és irreemplaçable irre, irre que és la, la maternitat però això la societat ho, ho posa com un condicionant a, a poder fer altres coses i realment eh, això s'hauria d'acabar mm -hmm veus possible, per exemple, una alcaldessa a, a la capital de la Garrotxa, per exemple, hi ha, hi ha hagut candidates? A... Sí, hi ha hagut candidates, sí, sí, sí. bueno, de fet, de fet va haver-hi una alcaldessa, ah. la Isabel Brussosa, de, de Convergència. Val. Ah. Vull dir que no, no sé si vols tallar-ho o, o el que sigui, perquè és... <laughs> no, no, ja està bé. Jo crec que en, en, en, diguéssim que el... Ah, és però, un tema delicat eh? sí, jo, jo crec que més que, que, que, que ens dirigeixi una alcaldessa que hi hagi una presidenta això sí que és, és important perquè han, han, han d'estar en càrrecs de poder però jo crec que, que són les petites coses les que canviant, els que s'han d'anar canviant les petites coses de dins la família tu tractant la teva mare tu tractant la, la germana o la companya de feina o les teves actituds davant de, de, de, de, de, del dia a dia jo crec que són aquests els canvis revolucionaris, no tant que, que una presidenta ens mani, perquè potser ens manarà, però estarà condicionada per tota una estructura patriarcal que l'envolta, que, que, que bueno, hi haurà la figura femenina, però totes les, totes les polítiques seran masclistes, per dir, o... o, o saps? Jo crec que és més eh, aquest canvi de paradigma de, de, que també la societat demana, no? d'uns de, de, de, de, de valors més femenins no tan competitius, més, més amorosos, eh, més sensibles... Eh, tota tot, tot aquest, aquesta escala de valors que, que la dona representa i que, i que actualment encara, encara no tenim assumits. En aquest documental de la dona a la Vall d'en Bas, recordes algun testimoni en concret? Que... A mi va agradar molt poder fer el seguiment d'una pastora d'una pastora que no em recordo el nom d'una pastora de rama, de Cha que viu a Falgas mm -hmm. i que, i que des de, des daquest de testimoni humil femení però exercicisin un unes, fe, unes feines que mm, tradicionalment eh, s'encarregaven els homes que era mm, portar una explotació ramadera doncs doncs vostres em va, em va sacsejar, no sé, vaig veure que realment, eh, ostres, eh, moltes vegades eh, tenim uns perjudicis com a societat en què unes coses ho fan uns, els altres els altres, que, i que tot és més fàcil, que tots i totes som capaços de fer-ho tot i que simplement és, és, és el, el posicionament i la consciència que tenim a l'hora de fer les coses. Mm -hmm. em, per, per anar acabant, creus que l'economia social i solidària Um, és una referència per revertir precisament aquests models socials que, que estan denunciant d'alguna manera ara. Tu has fet algunes col·laboracions o alguns treballs audiovisuals uh, en el sector de l'economia social i solidària. Um, creus que això s'hauria de fomentar més i que hauria de ser un camí en aquesta direcció de transformació social? Més que un camí és una brújola. És, és l'instrument que ens pot guiar a canviar aquest, aquest, aquest model de societat l'economia social i solidària és, és una economia que actualment està molt viva està molt estructurada té molt clar com s'ha de fer i deixar de fer i, i i realment jo jo animo a tothom a que se informi de, de, de que fer economia social i solidària és possible i, i és molt més fàcil de, de de, de, de, de... És, molt, és molt fàcil vaja, vull dir i, i, i aprofito per fer una falca publicitàrica des d'aquí a l'espai Núria eh, precisament som, som un, un ateneu eh, cooperatiu que, que impulsem aquest tipus de, de maneres de fer i si algú vol informació aquí l'acollirem mm -hmm. molt bé tant que sí al uh, Núria Social on ens trobem ara mateix a la sala Polivalent aquest espai doncs, on es poden fer xerrades uh, fins i tot concerts també i tot tipus d'activitats en un espai molt xulo i on doncs, també hi ha altres col·lectius molt interessants que eh, els tinga a la llista de l'Eco de la Vall per, per doncs, poder conèixer i, i compartir doncs, el programa com van fer l'any passat amb Resilience Arts, precisament. L'Eco de I ja per acabar, eh, Marc, eh, només et volien preguntar que ens compartissis dos referents a eh, documentalistes per tu eh, un català i un internacional eh, que siguin doncs que, que tu admiris per la seva feina doncs eh, cinematogràfica um, Sóc molt dolent jo donant referents i tinc molt molt, molt mala memòria, vull dir que veig moltes coses però no me recordo qui els bueno. ha fet i els ha deixat de fer um, però Ara em ve al cas un documental que em va agradar molt en el seu moment. Ara solta un és veure, suposo que també, que, que el va fer en Fernando de León, que és un cineasta, més que un documentalista, però que va fer un documental molt xulo a Xapes, precisament, i que sembla que es diu, es diu El Camino. Um, tractava, tractava la caravana zapatista, però però des de la realitat d'un poble indígena que acollia la, els zapatistes. Per tant, el documental no va sobre els zapatistes, sinó sobre la realitat d'aquest poble. I està fet amb molt de gust i, i molta sensibilitat. Eh, a mi m'agrada molt, realment. El Fernando León de Aranoa? Sí. D'acord? El... Uh -huh. Sí, sí. I llavors, no sé, n'he vist molts, eh, documentals. Si vols, l'últim a nivell internacional, l'últim que hagis vist... L'últim que he vist que et sembli... són un parell de Netflix, eh, el que va guanyar l'Oscar, el, el del pop, que el vaig trobar a nivell de realització molt de mèrit i també té un missatge molt xulo que és, que és de, de connexió amb la natura, que és, que és molt bonic. Que és el segui, és bàsicament és un, un personatge, un, un operador de, cap, de càmera amb depressió que viu a Sud-àfrica i que per convertir la, la depressió doncs, fa el seguiment d'un pop durant un any que tenen un any de vida els pops i és el vincle que, que té amb aquest pop és, és, és molt xulo L'animal marí, el pop L'animal marí, sí uh -huh. i l'altre que hi havia és, és un sobre els bolets i sí, les seves, les seves eh, virtuts eh, a nivell planetari i també és, és, és, és, molt, és molt xulo realment I, i també em va agradar molt l'atenció la, la, la, la, els desconeguts que, que són els bolets no tant a nivell diguéssim gastronòmic sinó a nivell, a nivell diguéssim, de connexió amb la terra és brutal mm. molt aviat ara que en, en, estem a punt d'entrar a l'estació de la Tardó i que és l'època dels bolets doncs, també per tenir-ho en compte tot i que si s'han massificat tant tots els rius i riarols i a aquest estiu per aquests canvis de tendències de, del turisme, esperem doncs, que, que la gent sigui respectosa també amb els bolets i amb, i amb tot l'entorn natural com ho intentem ser nosaltres. No? Uh -huh. Ara, sí, per acabar, Marc Planagomán, només eh, preguntar-te facis un breu comentari sobre el festival FES Rural uh -huh. precisament el festival de l'economia social i solidària com comentava abans en aquest cas rural i que es va fer a, a la Vall d'en Bas aquí la Garrotxa eh, aquest any l'any passat es va fer eh, fa dos anys es va fer al Ripollès l Vall passat, a Vall Fogona l'any passat doncs, amb, la, amb la pandèmia doncs, es va haver d'aturar i aquest any doncs, ha vingut aquí a la Vall d'en Bas com que a la segona hora emetrem, am doncs uh, difondrem una de les xerrades que, que es va fer en, en aquest festival doncs volia saber la, la teva opinió uh, si vas, si vas ser-hi present i, i, i què ens pots dir Sí, de fet s'ha parit des d'aquí al Núria aquest festival perquè les tècniques responsables de tirar endavant treballen des d'aquí al Núria i jo hi vaig ser-hi com a voluntari al Núria hi teníem una, un un petit, una, una petita cafeta on, on veníem cerveses perquè era l'agost i feia, feia calor i aigua i refrescos i la veritat que anava sense cap expectativa perquè no vaig poder anar-hi a la primera edició i vaig anar-hi a, a, bueno, a, a fer pinya i a, i a fer aquest voluntariat i em va, sub, em va, em va flipar realment eh, el muscle que té l'economia social i solidària a casa nostra eh, un festival gran un festival divers, eh, molts projectes interessants que estan creixent a casa nostra des d'aquest prisma de la, de la solidaritat, des d'aquest prisma de l'humilitat, des d'aquest prisma de, de respecte amb la terra, de respecte amb l'home i la dona i... I jo crec que vaig sortir contentíssim i vaig poder anar amb la família i orgullós de, de que gent a contracorrent pugui tirar endavant projectes de vida i projectes professionals amb consciència i amb, i amb respecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marplan Agumar, per acceptar la invitació de l'Eco de la Vall. Encantat. I per compartir tota aquesta estona. Gràcies a, a vosaltres. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Val, moltes gràcies a totes per ser aquí. Um, aquesta és la primera taula d'aquest fer rural que l'hem titulat Sobirania i presa de decisions al món rural, anàlisi i conseqüències. Jo sóc la Carla, que sóc la persona que, que moderaré la taula uh, i ho faig cantant que membre de la Txerri Pollès i també com a, com a membre del grup motor que estem treballant en una publicació sobre economia social i solidària i ruralitat amb Polen Edicions i la comissió de publicacions i formacions de la XES. Llavors, eh, l'intenció d'aquesta estona és parlar una mica sobre les tensions i els conflictes que afecten els entorns rurals, analitzant quins són els centres de decisions i com aquesta presa de decisions afecta a les comunitats rurals i també doncs, quin ha de ser el paper de l'economia social i solidària per teixer una estratègia per revertir aquesta situació. Um, per parlar d'això, uh, potser és interessant situar un moment el concepte d'entorn de, rural. Històricament és un concepte que s'ha oposat al que entenem com a entorn urbà i els criteris de distinció entre uns i altres han estat um, els habitants dels entorns o la densitat de població i les activitats econòmiques que s'hi desenvolupaven entenint doncs, que si la pagesia o el sector primari era l'activitat principal s'entenia aquell espai com a entorn rural um, si Portem aquests criteris al Principat Català uh, en tant percents podríem estar parlant que tenim uh, un 63% de municipis que entrarien dintre la categoria rural però només un 6% de població que, que hi viu actualment Llavors, eh, podríem parlar de que tenim un territori eminentment rural amb una població cada vegada més urbana. Llavors, eh, per parlar de, de les sobiranies o, o la pèrdua de sobirania i la presa de decisions dels entorns rurals, eh, partim de l'anàlisi que, que l'expansió capitalista ha, ha situat els o ha dividit els territoris de forma desigual no? entenent doncs, que els entorns rurals han anat perdent sobirania fins al punt d'esdevenir espais totalment subordinats al fenomen urbà. Um, podríem distingir sobretot tres processos que han, que han afavorit que això passés per un, en un primer lloc la industrialització i la mutació del sector agrícola i ramader, en un segon lloc uh, la tercerització del, del sector productiu i sobre, bueno, això ve donat doncs, per la irrupció del turisme en aquests entorns, no? Llavors, trobem que tenim uns entorns rurals a mercè dels entorns urbans en tant que aprovisionadors de recursos, abocadors de residus i espais d'oci per les classes benestants dels entorns urbans. D'això podríem treure doncs, que tenim uns entorns rurals molt heterogenis però una conseqüència comuna que acaba sent el despoblament i la pèrdua de tarannà de, del de les comunitats rurals um, per parlar d'això ara mateix tenim aquí doncs, la Martina Mercè que és ramadera i membre de la plataforma antiincineradora el Darío Fornes que ve del País Valencià és de família pagesa i ha analitzat el conflicte vinculat a la patrimonialització de la natura tenim el Sergi Saladier que és geògraf i ha treballat els impactes i les oportunitats de les energies renovables i tenim el Moisès Mont, que és d'aquí al territori, agricultor i remerder de la vall d'en Bas, i membre de Salvem les Valls. Llavors, d'entrada, jo preguntaria si, si estem d'acord amb, amb aquesta última afirmació que fèiem, si coincidiu eh, amb, que hi ha aquesta subordinació urbana, si creieu que la definició és encertada, si ho exemplificaríeu. Bé, començo jo, si voleu jo primer de tot podem posar-hi el tema de la industrialització penso que parlant d'aquí el territori que podes el, el, el que conec més ens hem tornat tots subordinats de la, de la gran indústria no? sempre aquí les, les masies, les cases de peixers per aquí tothom era autosuficient i tothom podia subministrar productes a, a, a l'entorn urbà perquè era relativament més petit cara però ara ens estem trobant que tenim una, una macroindústria, s'ha centralitzat tota la indústria especialitzada en cada sector, aquí a la Garrotxa podem ens centrem més en la indústria càrnica, no? i ens hem trobat que el món rural o les explotacions remaderes de, de l'entorn ens hem vist obligats a, a seguir el, el, la industrialització perquè era l'única manera de subsistència, perquè són jo sempre he dit que si tu tens un negoci però a l'hora d'anar a vendre tu no pots posar el preu del producte que tu vens no tens futur i és el que ens està passant a les explotacions agrícoles i ramaderes de, de la majoria de sectors especialment aquí a la Garrotxa jo crec que tenim un, un altre inconvenient que és la riquesa de l'entorn la riquesa de, del paisatge, la riquesa de les muntanyes, la riquesa del sol l'aigua que tenim en el subsol, tot això ens és un punt a favor però també ens és un punt en contra perquè fa que molta indústria tingui interès a venir aquí i per tant el que està fent és treure'ns sol agrícola sol ramader sol per poder disfrutar l'entorn per poder tenir un turisme de qualitat i a més a més fa que tot lo que hi ha a l'entorn tingui una quota de mercat molt més alta que després fa que la gent del territori no es pugui permetre arreglar una finca arreglar un, un espai natural i ens veiem obligats a que ho gent de l'entorn urbà que no està traient una explotació que potser ens interessa pel nostre entorn aquí ara ens estem trobant també en tot el tema de la industrialització que a causa de la indústria que tenim i del volum d'indústria que hem generat que és macroindústria, ja podríem dir aquí a la Garrotxa. Ens estem trobant ara que ten tenim una manca d'infraestructures, on ens volen vendre que tenim una manca d'infraestructures, com és el nostre cas, que ens estan demanant per fer un, una autovia que travessa tota la vall, tota la vall d'en Bas i, la, la, i Olot, perquè hi ha una manca de comunicació, diuen, amb la frontera, amb el centre de Catalunya, i al final tot és al final per enriquir una indústria, que tampoc aporta gran cosa al territori. Aporta mà d'obra, totalment d'acord, però no enriqueix el territori en si. I el que estem fent és perdre la veritable riquesa que té el territori per afavorir una riquesa que potser tampoc interessa en aquest territori, no? Que potser ens interessa que sigui un territori molt més rural, que sigui molt més sostenible amb, amb explotacions ramaderes petites i que no hi hagi aquesta gran indústria, no? I jo crec que és la, el, el problema que estem tinguent ara mateix l'entorn rural tenim un turisme molt massificat amb zones molt concretes i ens estem trobant que zones molt boniques s'estan massificant i han de posar controls d'accessos perquè s'estan perdent doncs jo crec que tot això és una cosa que hauríem de poder regular des del mateix entorn des d'una de, sobirania de governança municipal i hauem de poder tenir un poder de decisió que actualment no tenim. Se deixo la paraula Vols seguir Darí? Hola, hola a totes i a tots. Eh, doncs jo estic molt d'acord també amb, amb la firma. Bueno, responga afirmativament a la pregunta no? I, i seguint amb una part que pot ser desenvolupat menys. Molt. Eh, recolliria la tercera part el tercer motiu que tu has dit de, de subordinació dels de espais rurals que seria destinar-ho al gaudi de, de, les, de la societat urbana benestant no? eh, bueno, jo el que més he viscut al eh, meu, meu territori que és al Parc Natural de la Serra Espadal, al País Valencià i també bueno, des d un, un de la meva projectòria acadèmica ha sigut eh, els efectes de les polítiques de, que en diem patrimonialització de la natura o, o de declaració d'espais de, protegits eh, sobre les comunitats eh, rurals i, i locals no? i volia, com és un, pot ser una cosa que no a voltes massa coneguda en primer lloc, volia dir que, que el meu posicionament i, i d'aquesta corrent és que els parcs naturals eh, deuen ser concebuts com a, com a figures polítiques eh, que despleguen posicions de poder sobre el territori, més enllà de la concepció conservacionista que, a la qual a voltes es redueixen. No? I, per tant, reclamen l'atenció de, de les ciències socials i també de, del moviment social social eh, aquestes comunitats rurals no? perquè es despleguen posicions de poder i aquest poder acaba sent també colonitzat per, per aquestes esferes urbanes i supralocals i fins i tot globals que persegueixen interessos eh, diguem del de gran capital que s'acaba moltes voltes concretant, en també una cosa que feia, comentava molt que és el, el turisme i el turisme de masses, no? i la mercantilització de la natura per a, a inserir-la en els circuits globals de consum i continuar usurpant i continuar precaritzant les els usos tradicionals d'aquests espais que han sigut eh, l'agricultura, la ramaderia i, i altres i altres apropiacions eh, sostenibles de, dels recursos. Mm. I un segon aspecte que volia comentar és l'efecte sobre, sobre la identitat de, de les persones que hi viuen aquests territoris quan, quan el turisme i quan el gaudi eh, urbanita els s'apropia eh, no? perquè per una part eh, impossibilita les, les seues apropiacions tradicionals i genera una temptació de, de, de dedicar-se a altres coses més modernes i i més ben vistes, com, com pot ser eh, el, el sector serveis i això inevitablement té un, un efecte negatiu en, en, en l'autoestima d'aquelles persones que volen continuar dedicant-se a, a allò rural que ja estava aquesta identitat ja estava segurament eh, una mica maltratada i també acaba reconfigurant els espais perquè veiem que tot ha de ser bonic i atractiu i, i teatralitzat fins i tot o musealitzat perquè quan vinguin les visitants eh, els resulte agradable i anem a amagar al pati del darrere aquelles coses que, que potser no són no tan boniques de viure o, o no són compreses per a aquestes visitants és a dir, que al final acabem tenint una mena de teatre o de museu in situ per a les visitants urbanes i això genera molts efectes negatius que si voler, partirem, eh, parlarem més endavant Bé, bon dia a totes moltes gràcies per convidar-me amb aquesta taula redona per parlar d'aquest desequilibri urbano-rural eh, sobre la primera qüestió si estem d'acord amb que eh, hi ha un procés o una situació de subordinació del món rural respecte al món urbà en relació als tres paràmetres que has comentat de provisió d'aliments, eh, zona on se dipositen residus i zona d'oci per a les classes urbanes benestants. Diríem que sí, que avui en dia hi ha un procés de subordinació i un procés de subordinació bastant intens. Però també hem de en compte que la relació urbana-rural, eh, des del meu punt de vista, eh, sempre ha existit. És a dir, eh, excepte els residus, que sí que està temps molt recents, cada territori gestionava els seus, eh, no cal anar massa enllà per recordar el doncs, gran abocador urbà del Garraf, per exemple, que era l'espai on dipositava majoritàriament les basures de l'àrea metropolitana, eh, cada territori, els residus i la basura molt no la gestionàvenm, com podíem. Les altres dos qüestions, el turisme i la provisió de recursos, ja siguin alimentaris o energètics, sempre ha existit. És a dir, aquesta relació urbana-rural, més aviat rural-urbana, no? sempre el món rural ha provist el sistema urbà d'aliments, d'energia i també com a espai d'oci, almenys els últims 150 o 200 anys. Eh? Si em tirem més atràs, doncs, eh, segurament érem eh, molt més autàrquics, no? cada territori s'ho feia tot i no sortíem massa d'aquests espais, no? però dels últims 150-200 anys aquesta relació hi és. Potser la situació d'ara eh, és que aquesta eh, relació eh, s'ha supeditat als interessos urbans, primer perquè els espais urbans s'han fet molt grans, eh, a Catalunya tenim un problema de desequilibri territorial molt gran, de fet a tot el que s'anomena primer món un món desenvolupat és un dels principals problemes no? aquest gran desequilibri urbà-rural els espais urbans s'han fet excessivament grans que s'han sostingut eh, bàsicament per una energia molt barata, eh, són espais que consumissen molta, molta energia, mentre això és barat o es pot eh, subministrar fàcilment, doncs no hi ha problema, i l'alimentació igual, és a dir, mentre hi ha unes cadenes no, que poden permetre l'arribada d'aquests productes que ja no venen només de l'entorn rural més immediat, sinó d'un món global, doncs no hi ha problema, aquests espais han anat fent grans, ara potser estem en aquest punt no? De que no sabem ben bé cap on petarà la cosa, eh, hi ha tot un, un procés de decreixement en marxa, per molt que no us vulgui dir ja, ja estem no? en, en decreixement, i aquests espais urbans s'està començant a demostrar i sobretot ara en temps pandèmics no? que són insostenibles per a la vida i per tant, mentre no, estructuralment no reequilibrem eh, aquest, aquest territori eh, i traiem població urbana eh, o, o com a mínim que no creixin més i, i portem al món rural, eh, aquest desequilibri continuarà. No? Per tant, s'hauria d'anar a l'arrel no? del De la, la, problema estructural que és aquest. Llavors, eh, aquesta relació, ja dic, sempre ha existit, o almenys des dels últims 150-200 anys com dia, el que passa que això els sistemes urbans no consumien tant per tant la quantitat de coses que havíem de portar al món rural al món urbà eren menors per tant eh, aquests impactes que tenia el món rural podríem dir intensius o, o més agressius no hi eren tant eh, eren uns impactes assumibles i el món rural qui subministrava majoritàriament aquests recursos era la gent que vivia en aquest territori no? eh, jo sóc de Bandellós que potser molts ja ho sabeu no? és un poble que ens coneixeu a tot arreu per les nostres famoses avellanes no? que són molt bones i molt, molt conegudes arreu doncs abans de tindre... No? I les nuclears, sí, més doncs veritat. Abans de tindre els test nuclears eh, hi havia hagut doncs, un, un home que, que es va, eh, va montar un petit sistema hidràulic, no? un petit sal d'aigua, mira que som un territori que en tenim poca d'aigua per allà, I, i amb aquest petit sal d'aigua doncs, va subministrar electricitat a la gent de, de la vora, no?, Eh, més, més enllà d'aquest home eh, que fa 70 o, o 60 anys eh, anteriorment eh, molta gent que vivia en aquest poble provenim no?, de gent que treballava al bosc i, que feia fusta i treia carbó i, i tot això no ho consumíem tot el poble, dir, se, se dedicava doncs, a, a portar doncs, a Reus, a Tarragona a Salou, a Cambrils, allà on fos no? vull dir que, però aquesta explotació dels recursos ho feia la gent del territori no era una empresa que va vindre allà i va muntar i va començar a fer carbó i ara el que ens estem trobant, i això ja enllaçarà suposa amb els següents temes, no? és que eh, aquest territori rural s'ha despoblat, els eh, territoris urbans hem dit que cada vegada s'han fet més grans, per tant la quantitat de coses que necessiten, no? d'aliments, de, d'energia, eh, la necessitat d'espai d'oci també, perquè no? Vull dir, la gent de la ciutat necessita sortir d'allà, si no es tornarien tots majares, no? Vull dir, és així, necessitem l'espai obert, no? l'horitzó, no? aquest horitzó llunyà, no, no tan pròxim com tenen a les ciutats, Eh, doncs amb aquest món rural cada vegada els processos eh, de subordinació són molt més intensos I, i ara veiem com són aquests territoris rurals que per al tindre poca població i, i tindre menys recursos i tindre menys capacitat organitzativa i ser gent gran sobretot hi no? ha un procés d'envelliment i d'espoblament molt gran, fa que siguin espais idonis des de l'òptica del capital per anar a ficar doncs, aquests grans abocadors, no? i ho veiem doncs, a Piera ho veiem a Tivissa, ho veiem a, a molts llocs eh... Espai per a aprofitaments intensius d'energia, aquest potser fa una mica de més de temps, tot el sistema hidràulic del Pirineu, però també després van vindre les nuclears, que òbviament doncs, estan en espais rurals, Uh, tot el tema de, de, de renovables més recent, no? també aquesta intensificació de, de, de colonització podríem dir, no? verda uh, per part del de, no? capitalisme verd de, dels espais rurals a partir de la, de la captació d'energia eòlica, ara també de la solar, uh, que ja no són la gent del territori la que fa aquesta energia, sinó que ja són unes empreses no? i passes d'un valor d'ús a un valor de canvi, no? i llavors la gent se ven o no es ven el seu territori per, per, per aquest valor de canvi en la qual l'explotació d'aquest recurs no recau exclusivament a la gent del territori aquest benefici, sinó que s'ho queden uns intermediaris no? que tributen a no sé on i aquest territori continua sent igual de pobre que, que sempre. No? Per tant, per a tancar aquesta primera part eh, reequilibri territorial i empoderament d'aquests processos que ja els havíem tingut, ja, ja havíem estat empoderats, ja havíem generat aliments, i ja havíem generat energia, doncs aquest empoderament també una altra vegada per a les comunitats locals, perquè evidentment el sistema urbà-rural continuarà, potser el podrem fer més petit, l'urbà, però continuarà existint, vull dir, això existirà tota la vida, les ciutats existeixen des de fa milions, bueno, milions no, milers d'anys. Eh? Eh, per tant, eh, el que hem de fer és això desestructurar, no? canviar l'estructura del sistema, fer més petits els sistemes urbans, més grans, més població als espais urbans i més empoderament a l'hora de fer aquests recursos eh, ja siguin alimentaris ja siguin energètics per part de la gent del món rural Bon dia, gràcies per, per això per convidar-nos a la taula em, jo estic, bueno en la línia del, del que han dit els companys bé, no, no crec que no afegiria massa res més. Jo crec que la qüestió, una qüestió important també és tenir que la projecció cap a futur, és a dir, no estem amb, amb aquesta dinàmica, amb aquesta, amb aquesta anàlisi de quina és la situació, etc. Una cosa que s'ha de ser com molt conscient també és que queda després de que, el, que aquestes dinàmiques del capital tan bèsties arrasin sobre, sobre, sobre, el, sobre les realitats, no? en aquest cas les realitats rurals. I això digue en el sentit de que... Jo vinc del Berguedà, el Berguedà era una comarca, una comarca que va patir un procés d'industrialització molt fort a, a inicis del segle XX, llavors la meitat del Berguedà es dedicava a la mineria i l'altra la, meitat al tèxtil no? i era un procés de, no? com, com a, podíem dir, dissimilar no? el que ara passa amb la, amb la colonització de la indústria càrnica en moltes comarques, hi ha una gran dependència d'aquests sectors que, a més a més, no són endòges sinó que són, ben, no? molt sovint, ben des de fora... A aprofitar els recursos del territori no hi deixen res i el que passa després és que quan això deixa de ser deixa de portar recursos, deixa de ser vàlid, deixa de ser útil això s'abandona i el que queda és un territori que està no, que es torna a despoblar que a més a més ha patit una situació expoli i superbéstia amb unes conseqüències ambientals molt sovint a nivell de d'impactes ambientals, d'infraestructures abandonades, etc enormes, um, i això és probable, una de les coses que pot passar, és a dir, si, si la bombolla del porc no? o la bombolla de la macroindústria càrnica acaba patant què és el que ens quedarà? No? Ens quedarà un paisatge ple de macrogranges de porcs abandonades i de sols ultracontaminats dels quals ningú es farà responsable. No? I és, una, és jo crec que és important també tenir com, a, tenir com aquesta idea futur perquè estem en, com en aquesta dinàmica de, no de créixer de més infraestructures, d'una indústria eh, bestial dedicada a l'extracció de recursos que aplica sobre el món, sobre el món rural i també sobre un procés de gentrificació que això ens acaba portant a situacions després de, de conseqüències molt greus pel que queden en el territori i que a més a més després eh, pots trobar amb retroalimentacions no? el, Berguedà, el que ens ha quedat de tota aquesta època és un gran pantà i una antiga central tèrmica amb uns dipòsits de cendres absolutament contaminades que ningú retira amb, amb unes mines a cel obert que no s'han no? que no s'ha fet cap procés de recuperació i això ja està fet i amb eh, el que ha vingut després és que, bueno, com que a més a més l'entorn no, rural s'ha abandonat, doncs a més a més ara tenim un problema enorme de gestió del territori a nivell de boscos, doncs perquè les terres no estan treballades, és una zona muntanya, s'ha abandonat, per tant ara els riscos es multipliquen perquè hi ha un risc d'incendis enorme, unes, um, no, moltes dificultats per tornar a incorporar gent al, al món Uh, rural i agrari perquè tota aquesta gent es va perdre fa molt de temps i per tant estem amb unes aquestes dinàmiques, són dinàmiques que es portaran quan es parla de reequilibri territorial i no? de dir és que s'han de fer més petits els espais urbans i hem de tornar al territori a haver més gent, també estem en el problema de que en el moment que la, no? que enviat gent cap a la ciutat expulsats de les zones urbanes perquè no hi havia feina i s'anaven a treballar a les ciutats amb barriades i ara diem bueno, que hem de, hem de fer un procés invers si aquest procés no el plantegem amb uns criteris de de justícia, d'equitat el problema que tenim també és que al final el món rural acaba sent no s'acaba patint un procés de gentrificació perquè només hi va qui s'ho pot permetre i acaben augmentant cada vegada més no? les situacions d'exclusió de, social tant en zones urbanes com també en zones rurals no? vull dir, acabes tenint gent desnonada de masies com tens eh, perquè, no, perquè algú es ve en aquella casa i llavors allò no es pot arrendar de la mateixa manera que tens gent desnonada constantment en zones urbanes, vull dir que la que una de les variables molt importants a tenir en compte també és en aquesta perspectiva de futur i han de tenir també la visió de l'element de la desigualtat de social i que, de que, de que s'han de trobar mecanismes per no només reequilibrar el territori sinó que hi ha una necessitat imperant del que el que s'ha de fer és, també és una, una redistribució de la, de la riquesa eh, que és bàsica i que amb la situació d'emergència que s'està serà cada vegada més, estarà cada vegada més accentuada. Recollint una mica aquesta projecció cap al futur, encarem el debat a parlar de propostes i crec que tots estem d'acord que, que l'esclat de la situació pandèmica ha marcat un, un, un punt i a part el model i ara mateix eh, probablement no hi, ha cap, no hi ha cap govern que no es planteja una transició ecològica, no? tot i que ho podríem dubtar amb, amb la proposta de Jocs Olímpics i l'ampliació de l'aeroport, podríem posar sobre la taula, però bueno, sí que es parla no? de, de, de que hem d'anar cap a una transició ecològica i el model de provisió de recursos, eh, energètics, hídrics, alimentaris, eh, par parlaríem de, de tot el ventall de recursos, segurament es planteja des d'un escenari de, de desigualtat. No? Llavors, la pregunta seria doncs, quina és l'alternativa per dotar de recursos dels entorns urbans um, des d'una perspectiva. Doncs aquest era l'inici d'aquesta taula rodona d'aquest debat que es va celebrar aquest agost a la Vall d'en Bas eh, i que formava part del Festival de l'Economia Social i Solidària Rural. Hem escoltat en Sergi Saladí, que és geògraf, en Darío Fornes, que és biòleg i sociòleg, la Martina Mercet, que és en Ramadera, Com que queden pocs minutets per arribar a les 7 de la tarda, doncs he hagut d'aturar aquest àudio, que el podeu recuperar, si voleu, a les xarxes socials. Crec que a YouTube doncs, trobareu les dues taules rodones que va fer el Fer Rural. Doncs aquest ha estat el menú d'avui, d'aquest primer programa de la tercera temporada de l'Eco de la Vall, aquí a Ràdio Les Planes, el primer plat, l'entrevista al documentalista i fotògraf olotí Marc Planagomà, i després a la segona hora aquest fragment de la taula de, de debat sobre sobirania i presa de decisions al món rural del fer rural. Molt content de poder començar aquesta tercera temporada, d'acompanyar-te a les tardes del diumenge i espero que el proper diumenge, a la cinc de la tarda, doncs, vulguis sintonitzar eh, l'emissora municipal de Ràdio Les Planes o, si no, pots escoltar-lo en directe ni per la FM ni per internet, doncs que busquis el podcast del programa, l'ecodelabai.org i escoltis el programa doncs, quan et vagi millor res més per part meva us espero aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes diumenge que ve a partir de les 5 de la tarda amb nous continguts moltes gràcies per acompanyar-me una temporada més moltes gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Fins aviat!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 coavall.org l'eco de I també per Internet a ràdios